Ni lyssnar till Sveriges Radio-Pet, jag heter Mikael Olsson. Våren, den arabiska våren har den kallats. Låt oss påminna om den lilla berättelse som snart ledde till den stora arabiska berättelsen. Berättelsen om Basbousa som man kallades, 26-åring med smeknamn efter ett sött litet bakverk. Tarek Al-Tajib Mohammed Bouazizi var hans fullständiga namn. Hans pappa var byggnadsarbetare men dog när Mohammed bara var tre år. Hans mamma daglöner arbetade på fälten och det räckte inte till för att försörja de sju barnen. Så Mohammed började arbeta som tioåring och kunde i tidiga tonår inte slutföra sin skolgång på grund av försörjningsbördan han hade. Efter att ha sökt många olika jobb- inklusive tjänst i tunisiska armén- men nekats alla arbeten. Ja, då började han sälja grönsaker- från en skottkärra vid vägkanten. Ett arbete som gav ungefär 5 dollar- eller 30 kronor om dagen. Och för att få fortsätta försäljningen- var han många gånger tvungen att betala polis- som hotade med böter och beslag. Så också den här sista dagen i år. Den dagen Mohammed Bouazizi bensindrängt- Tände eld på sig själv. Och därmed blev den gnista som antände massrörelser av missnöje. För sådana som delar Mohammeds levnadsvillkor finns det många. Inte bara i Mellanöstern. Nej, rent av en majoritet i världen är dem. Allt mer missnöjd. För trots tillväxt, trots allt färre fattiga länder- består fattigdomen och framförallt växer skillnaderna mellan rika- Mindre rika, fattiga och de fattigaste. Mohammed Boazis bekymmer har blivit till regimers rädsla för de farligt fattiga. Kanske en av vår samtids största frågor, den om ojämlikhet och social oro. Välkomna till konflikt. Den arabiska vredens varande exempel hör internationella valutafondschefen om ojämlikhet som tidens stora fråga. Egyptiska utmaningar, brasilianska lösningar och reportage från tillväxtekonomins och klyftornas Indien. Om växande inkomstgap som dominerande utmaning och källa till kommande konflikter. Sadoa, Demonstrators in Jordan have been calling for change. Now, Jordan's new Prime Minister, Maruf Bakit, is promising to deliver economic change. In the southern city of Basra, demonstrators, furious at continued poverty and lack of jobs, call for the removal of the governor. The spark of protest expected to spread further among Iraqis. They insist it's time they get a share of what the government has. But even as King Abdullah announces billions of dollars in social reforms, is this going to be enough to stave off a revolution? And is the House of Saud really listening to the growing voices of discontent? This is Inside Story. Now it's the time for the Saudi monarchs to deal with their own people and find a solution so that they can survive this. Och i vad som verkar vara en respons till dessa protester, den kungliga måndagen, promissade att reformer skulle gå vidare. Men våldet är, om intet annat, en glimt att Marokko har en ung befolkning just så arg om inegalitet och en brist på jobb. Ja, så har den låtit den arabiska våren. Protester, regeringsbyte och löften om ekonomiska reformer i Jordanien. I Irak halverar regeringen och parlamentet sina löner, även om den genomsnittliga tjänstemannen fortfarande bara tjänar en tiondel. Och i Saudiarabien satsar kung Abdullah på något som kallats arabvärldens i särklass dyraste försök att lugna de många missnöjda. Drygt 800 miljarder kronor. Lika mycket som hela den svenska statens årliga utgiftskonto lägger kung Abdullah på bordet. Pengarna ska gå till en halv miljon nya bostäder, höjda minimilöner, arbetslöshetsunderstöd och 60 000 nya jobb i Saudiarabien. De arabiska regimernas försök att nu lugna missnöjet med pengar är talande. Det visar på en av de absolut viktigaste drivkrafterna till upproren. De stora och allt större skillnaderna i människornas livsvillkor. Det är den absolut viktigaste läxan för världen att lära av den arabiska våren skriver internationella valutafondens tidigare chefsekonom Kenneth Rogoff i en artikel som publicerades över hela världen för en kort tid sedan. När jag fått tag i honom på Harvard så säger Rogoff att den växande ojämlikheten har blivit vår tids stora fråga och det som kommer att orsaka oro och förändring på många håll. Well, I think all across the world, income and wealth inequality has grown uh, over the last few decades. And the usual story in these things is that finally the unrest brews over, the leaders try to appease it, and it doesn't work. It's just not dramatic enough. By the time people have gotten so angry that they're willing to be shot to... Uh, över hela världen har ojämlikheten när det gäller inkomst och förmögenhet ökat ordentligt de senaste 20-30 åren. Och den vanliga historien är att gör ja, man ingenting åt de här skillnaderna så väcks en vrede som ibland kokar över och då är folk till slut beredda att bli skjutna för förändring och rättvisa. –sa Kenneth Rogoff, tidigare chefsekonom på Internationella valutafonden– –och nu ekonomiprofessor på amerikanska Harvard. Vi återkommer till både Rogoff och den arabiska utvecklingen. Men först en bild av frågan från Anna Toll– –från en av världens absolut största tillväxtekonomier, Indien. Konflikts Ira Malik besökte den indiska mångmiljonstaden Kolkata– –som tidigare kallades Kalkutta. Hon började i ett köpcentrum. Sångaren i rockbandet uppe på scenen slänger med håret och på ett annat podium en bit bort står en guldlackerad Honda. Det är det här som brukar kallas det nya skinande Indien. I prefer Pepe och Benetton and, and as far as sports are concerned Nike Reebok that's the job for me. data berättar vilka märken han gillar. Benetton, Nike och Reebok. Han och flickvännen Kojell som han håller i handen- har just varit på Kentucky Fried Chicken. Köpstaden City Center i den övre medelklassförorten Salt Lake- i norra Kolkata verkar vara utflyktsmålet den här söndagseftermiddagen. Grupper av unga i jeans och solglasögon- trängs med familjer med italiensk glass i strutarna. Meinak jobbar inte långt härifrån i skyskraporna i Rayarat- Kolkatas nya it-stad- hela livsstilen är i förändring säger han. Människor har mycket mer pengar och röra sig mer. Man ses över en kaffe eller en öl precis som i väst säger han. In every aspect you look into it's changing. Say for instance the style of living, the amount of money that people spend on their daily needs. Everything is changing. So I guess it's for the better only. Mm. The what's better about it? People see even the earnings have increased. So people have enough money to so that they can spend on their needs and so like what they can enjoy life meet with friends have a, nice a beer somewhere and just have a nice conversation that's how it goes in the west like so that has come into our indian culture men allt är inte förändrat i kolkata mycket är sig likt nära krematoriet i Kaligat, på trottoaren under en bro där bor Chobinundor, bredvid en aldrig ström av bilar, rikschor och cyklar. Sätt dig, säger hon och pekar på en träbänk på trottoaren, där alla familjens saker ligger insvepta i skynken. Bredvid sitter en kvinna på huk och diskar plåthallrikar. Jag har bott här hela mitt liv, säger Chobi, som uppskattar sin ålder till ungefär 70 år. Hennes föräldrar var de första som lyckades hitta platsen. Hon föddes här och har bott här sedan dess. Runt oss cirkulerar olika familjemedlemmar. En kvinna med bebis på armen, en flicka i skoluniform. Men de bor inte under bron utan i skjul i slumområdet som breder ut sig en bit längre bort. Det är för osäkert för unga kvinnor att sova på gatan. Men jag är gammal, säger Chobi. För att försörja sig till går hon vid New Market inne i centrum. Det finns inget annat jobb för mig än att tigga, sig Chobi. Ofta får hon mat, så det är bara på kvällen hon behöver laga något. Men hon klarar sig. Visst har hon sett hur många andra fått det bättre, och hur de shoppar mer och mer. Men det, säger hon betyder det inte att de ger mer kiñche kintu dabar ta 70 år, född uppvuxen och bosatt under bron kettla bridge någon meter från trafikleden i kalligat Indien. Konflikts i Malik var det som besökte henne och längre fram i programmet ska vi få höra mer från det Indien där både ekonomin och skillnaderna växer. Chobinundors betraktelse, att fler fått det bättre, handlar mer men inte delar med sig mer, ja, det är också ett etablerat faktum numera när det gäller utvecklingen i världen generellt. Det hävdar i alla fall Andy Samner, forskare vid Institutet för utvecklingsstudier vid universitetet i Sussex i Storbritannien. Också verksam vid Centret för global utveckling i Washington, USA. Samner skrev nyligen en mycket uppmärksammad rapport som gick ut på att antalet genomsnittligt fattiga länder minskar. Men fattigdomen, den består. Och i länder som till exempel Indien har skillnaderna också blivit större. Many countries are doing okay in terms of economic growth and raising average incomes. Uh, but what seems to be much harder is ensuring those benefits are distributed across society uh, so that uh, those who are poor and excluded uh, are also included in also part of the growth process and job creation. Allt fler länder som till exempel Indien gör bra ifrån sig när det gäller ekonomisk tillväxt som gör att den genomsnittliga inkomsten höjs. Men i Andy Samnes undersökningar visar det sig att tillväxten inte kommer alla till del. De fattiga förblir fattiga och en mindre del, en ganska liten del av befolkningen tjänar mycket, mycket mer and his har noterat att den här utvecklingen mot större ojämlikhet nu börjar oroa världssamfundet it's not just undp unicef and the un body that are that are concerned about rising inequality uh, uh, you look at the imf uh, managing director recently made a speech on on concern about inequality and the world economic forum made it one of their one of their three most important themes for the next 10 years Ja, det är inte bara FN och FNs utvecklingsorgan som ser problem i de snabbt ökande inkomstskillnaderna i länderna i världen idag, säger Andy Samler. Till och med den institution som kanske hårdast drivit på avregleringar för tillväxt, internationella valutafonden IMF, siktar idag in sig på just ojämlikheten. Valutafondens chef Dominik Strauss-Kahn talade i Davos om att kampen mot ojämlikhet blir ett av fondens prioriterade mål de kommande åren, säger han. Och faktum är att när Kahn föreläste i Washington i måndags, ja då talade han om, citat, globaliseringens mörka sida, ett stort växande gap mellan fattiga och rika som på sikt hotar social, politisk stabilitet och därmed också ekonomisk utveckling. Och den andra sak som vi låter löpande kommentera i dagens konflikt den tidigare chefsekonomen på Internationella valutafonden, Kenneth Rogoff. Ja, han håller med. So all across the world uh, there's a dynamic of inequality and it's having effects everywhere of increasing inequality. Brazil is phenomenally unequal. Uh, China used to be very equal of course and it's just soaring up the charts. The United States is very high. And of course the Middle East is extremely high they have some of the highest numbers. Uh, but it's increased almost everywhere. That's, that's really what's striking about this period. Över hela världen har inkomstskillnaderna öka. Det är det som är slående när det gäller den tid vi lever i nu, säger Harvard-professorn och tidigare valutafondsekonomen Ken Rogoff. Särskilt länder med snabb tillväxt som Brasilien och Kina får snabbt, mycket snabbt stora inkomstskillnader. Men också Rogoffs hemland, USA, har haft en kraftigt ökande ojämlikhet, säger han och den sociala och politiska oro som finns där hemma i USA med det som Rogoff kallar en växande populism och regeringsfientlighet som följd. Ja det tror han har sin bakgrund i folks ilska över just den här utvecklingen. Men att det var i Mellanöstern och Nordafrika som det verkligen kokade över, ja det ser Rogoff inte som någon slump. Uh, wealth and income are spectacularly unequal. Uh, a huge percentage of young men are unemployed across the Middle East. They have no hope. And despite the fact that some of these regimes were extremely repressive, they're just finally brewed up so much anger about Not, of course, social and other things, but this economic inequality, it just spilled over. And I think that's a big, big part of the catalyst. One factor, too, was food prices are exploding all over the world. And that's something that if you don't have much, you just feel immediately. And people just felt so desperate, so angry that uh, we had this uh, Arab Spring, so to speak, and it's still going on. Mellanöstern och Nordafrika är regioner med uppseendeväckande inkomstskillnader. Utbredd arbetslöshet ledde till en vrede- som gjorde att när droppen kom, det vill säga snabbt stigande matpriser- ja då kokade det över, det ran över, säger Ken Rogoff. Vi fick det arabiska upproret, den arabiska våren- och den är långt ifrån slut. Vi återkommer till Ken Rogoff och Andy Samner- som i dagens sakkunniga kommentator i konflikt för att dyka lite djupare i ett av de arabiska upprorens viktigaste schenden revolutionen i Egypten. I Kairo igår hölls en av de största demonstrationerna på Tahrirtorget sedan Mubaraks fall. Demonstranternas huvudkrav var större krafttag mot korruptionen, mot Mubaraks familj. Ett tecken på ökad otålighet med militären som ibland anklagas för att stå familjen Mobarak allt för nära. Mobarak bor i ett palats och våra fattiga bor i kokstäder. Vi går inte härifrån för Mubarak Mobarak ställs inför rätta, ropade en av demonstranterna i, i sin megafon. Korruptionen upprör och har varit tema just för att fattigdomen består. Medan de rika successer samtidigt visar på växande skillnader trots tillväxt. Det var just de här förhållandena av ojämlikhet som en gång närde revolutionen. Och de är fortsatt de utmaningar som ett nytt styre i Egypten måste kunna hantera. Sveriges radios korrespondent Cecilia Uden minns egyptiska röster hon hört helt nyligen och för flera år sedan. Hosni och Barak är borta, men ingenting har blivit billigare eller bättre, säger hon. Hon sitter på trottoaren och säljer bröd tillsammans med sin kollega Faouzia, som säger vi har inga pengar till mat, vi kan bara köpa kött en gång i månaden och fisken. Den kan vi bara lukta på. Varför händer ingenting? När jag träffar dem har det bara gått två veckor sedan Hosni Mubarak's fall. Och kvinnorna här är inte alls säkra på att någonting kommer att bli bättre. Tvärtom faller de tillbaka i den gamla vanan att hylla den före detta presidenten- när de drar med mig in i gränden där de bor- och kvarterets kvinnor och barn stämmer upp i hyllningssången. Benhebbak, ja Hosni- Hosni, vi älskar dig. Under en av de första revolutionsdagarna på Tahrirtorget i Kairo hamnade jag bredvid en överklassdam som lyckligt konstaterade att denna revolution den vänder sig inte mot oss rika. Nu är vi alla ett folk, sa hon. Och jag känner samhörighet med dessa människor från Mbaba och Sobra El Shema, sa hon. Och de känner samhörighet med mig. Vi är inte uppdelade i fattiga och rika längre. Nu är vi alla egyptier. Och visst var det så, republiken Tahrir var en lycklig bubbla där alla tog hänsyn, alla accepterade varandra, varandras religion, politik, klädsel och status. Där alla var förvånade och lyckliga över att ha hittat en ny sida av sig själva. Eller som författaren Ala El-Azwani uttryckte det med ett lyckligt leende, man blir en bättre människa av revolutionen. The revolution makes you... A much, a much Men revolutionsromantikerna Aswani var också en av de få som vågade se vad som höll på att hända i Egypten. För tre år sedan när jag träffade honom sa han att Egypten befinner sig i ett förrevolutionärt stadium. När jag <laughs> Yes, I det postrevolutionära Egypten, bortom revolutionsromantiken och illusionerna om icke-existerande klassklyftor, pågår nu en strid som kanske bäst uttrycks i strejkledarens ord. När han, som svar på militärens uppmaning till alla Egypt ser att sluta strejka, sluta demonstrera, återgå till arbetet, sa det är inte vår uppgift att lyssna till armen. Det är armen som ska lyssna till folket. Jag träffade strejkledaren i Mahalla El Kobra, textilarbetarstaden, där det pågick strejk trots militärens förmaningar och där man krävde direktionens avgång. Och denna stad i Nildeltat, Mahalla el-Kobra, kan på många sätt ta åt sig äran av att vara ett slags revolutionens hjärta i Egypten. Det var i solidaritet med de strejkande arbetarna här som en av de viktiga Facebook-grupperna, 6 april bildades för tre år sedan. Jag var där under den berömda strejkvågen då fackföreningsledarna Kaksikt sa Varning för Egyptens arbetare! Så här lät det då. Jag står utanför den offentliga textilfabriken, en av den offentliga sektorns flaggskepp. 27 000 arbetare och administrationsbyggnader i klassisk Stalin-arkitektur. En siren skjuter prick 1530, och, och då väller arbetarna ut. På ett par sekunder är jag omringad av män som alla vill berätta om sitt missnöje. Trots att strejken i förra månaden var en seger. De lyckades få loss sin uteblivna bonus på tre månadslöner. Trots det så har alla svårt att klara ekonomin. Vad har en siren som vill berätta om sitt missnöje. Jag Jag en Naser med svettig panna och syntetskjorta tillverkad i textilfabriken visar upp sitt lönebesked. Grundlön 210 pund. Med skifttillägg och bonus blir det 453 pund i månaden. I svenska kronor 534 kronor i månadslön. Ekonomin i Egypten går strålande på pappret. Tillväxt 7 procent. 11 miljarder i utländska investeringar. Till och med den statsägda textilfabriken här i Mahalla El Kobra med en oväntad vinst på cirka 240 miljoner svenska kronor. Men Egyptens fattiga har inte gynnats av den ekonomiska liberaliseringen. Istället ökar fattigdomen enligt FNs statistik. 20 procent av Egyptens befolkning lever på under en dollar om dagen. <här> En av textilarbetarna, Omar, ung, renrakad- med orange pikétröja, bjuder hem mig. Han bor i ett slags kåkstad med gropiga grusvägar- stora stinkande gyttjepölar med avlopp och sopor- och så en öppen plats med halmhyddor- för åsnor, vattenbufflar och höns. På marken sitter en grupp kvinnor- och river loss majs från kolvarna. En vattenbuffel lufsar in i portgången bredvid omars. Sen går vi upp för en trappa utan räcke- och Omar visar mig sitt enkla hem. Men vi rått betonggolv, madrasser på golvet och elledningar som sticker ut ur väggen att det borde ha funnits ett ordentligt och uttag med plastkåpa. oss och och så visar han mig badrummet som består av ett hål i golvet och en slang som man duschar med. Kranen är trasig. Både Omar och hans fru arbetar heltid i fabriken. Ändå har vi inte råd att köpa en ny kran, säger han. I köket i en plasttink ligger fava bönor i blöt. Den enda mat vi har råd med, säger Omar. Tror du att jag skulle låta min familj bo så här om jag hade haft pengar, säger han. Jag försöker ge textilarbetaren Omar en hundra för att han har ägnat eftermiddagen åt mig. Men han vägrar stolt ta emot några pengar. Vi vill ha våra rättigheter, inga allmosor säger han. Och en av strejkledarna, en granne lägger till. Och vi har ett budskap till den egyptiska regeringen. En varning. Egyptens arbetare kommer inte att ge upp. Och rysala, ahzaro, gavab, Varning för de egyptiska arbetarna. Ja, så lät det för tre år sedan i textilarbetarstaden Mahalla el-Kobra i Nildeltat i Egypten. Nu, tre år senare, har regimen störtats. Men över hälften av Egyptens befolkning lever fortfarande på under två dollar om dagen. Cecilia Udén, Sveriges radios korrespondent i Mellanöstern, var det som påminnde om den egyptiska ojämlikhet som i flera år närt det egyptiska upproret och som fortsatt är en stor utmaning för det nya styret där i Egypten. Den sakkunnig i dagens konflikt om ojämlikhet i världen valt som kommentator den tidigare chefsekonomen på internationella valutafonden Kenneth Rogoff, ja, han förutser en mycket svår tid för Egypten nu. I think it's pretty profound the problems facing Egypt ahead. It certainly is going to need the world's help. Whenever you go through a transition like this, a social, economic and financial transition, it's inevitably chaotic. I wouldn't be in the least bit surprised, for example, to see extremely high inflation in Egypt in the aftermath. But it's a pretty depressing region. Egypten kommer att behöva omvärldens hjälp, säger ekonomiprofessorn Rogoff. Att gå igenom så stora omvälvningar, bygga upp ett nytt politiskt och ekonomiskt system- och samtidigt hålla för stora förväntningar, otålighet och social oro i schack. Ja, det blir svårt. För forskaren Andy Samner är den egyptiska utvecklingen intressant på ett annat sätt- den har visat på att när tillväxten möjliggör för några som alldeles till ett nyligen var fattiga att skaffa sig utbildning börja få utrymme och skaffa sig mobiltelefon dator ja, och överhuvudtaget har orkat bry sig om lite mer än mat för dagen att ja, då kan förändringen börja ta fart Det seems to be a group of people who are who are not poor uh, and who are not vulnerable to poor But are not middle class, upper middle class, and tied to the status quo. And when this group of people, who are a mixture of the lower middle classes and maybe the working classes, when they when they reach a certain economic size, it starts to it, it can trigger uh, change driven from within. And I think Brazil is probably a very interesting example of that. And I think India is starting when, when there's a, a substantial group whose interests don't align with the elite and who want en av lärdomarna från Egypten, menar forskaren Andy Samner, är att när ett land med stor ojämlikhet samtidigt börjar få tillväxt som gör att några kan förbättra sina lednsillkor. Men fortfarande känner fattigdomens faror. Ja, då börjar engagera sig och då blir de början på förändringen. I Egypten var det till exempel de unga Facebook-aktivisterna- som från början solidariserade sig med strejkerna för bättre villkor- i Mahala som vi hörde om, ja, det som sen blev 6 april-rörelsen. De grupperna kallar Andy Samner de katalytiska klasserna. Det är viktiga delar av den non poor populationen- kan uh, actually be, be, this, be the best friends av the poor more likely to trigger change. De har nyligen höjt ur fattigdom, blivit låg arbetare eller medelklass, men upprörs över ojämlikhet och kan därför bli de fattigas bästa vän och bli just katalysatorer för förändring, tror Andy Samner, forskare vid bland annat Centret för global utveckling i Washington. Och Andy Samner såg det hända i Egypten. Och han tycker sig se samma grupper ta form i tillväxtekonomin Indien också. Dit vi nu återvänder. För samtidigt som 455 miljoner människor i Indien- fortfarande lever under den absoluta fattigdomsgränsen 10 kronor om dagen- så växer en lägre medelklass fram. Även om de som sägs tillhöra den nya medelklassen fortfarande är ganska fattiga så blir de stadigt fler och fler. Konflikts har som vi tidigare hörde i programmet besökt Kolkata, tidigare Calcutta. Det stampade jordlagret i de smala gränderna är rensopat. Och prydligheten så här bortom gatans buller är slående. Sådana här etablerade legala slumområden kallas bastis. Och invånarna äger sina små och hoplappade cementhus. Det är som ett vanligt bostadsområde, fast allt är i miniatyr. Och stranden ner mot kanalen en blandning av skräphög och latrin. Vad vill ni, säger Shabna Bhattachaya. Hennes hus är i två våningar och ytan två gånger två meter. Det går inte att stå rak på nedervåningen som fungerar som kök. Så det blir diskussion om vi inte borde gå upp istället. Det är mycket finare där uppe, säger Shabna, och pekar mot bambustegen. Men istället lånas en stol från grannhuset. Det är 18 år sedan Shabna och maken kom till Kolkata från Indiens utarmade landsbygd. I släptåget hade de två små barn. chila. Då hade vi det väldigt svårt, så livet har blivit bättre, säger Shabna. Nu jobbar hon som hemhjälp och tar hand om gamla och sjuka i välbärgade hem. Äldsta sonen har slutat jobba för att utbilda sig till chaufför- Maken är daglönare men hans hälsa är för klen för att köra rikscha som för. På bambustegen till övervåningen sitter Magnat. Mellanbrodern i en skara på tre. Han går i nionde klass. Min namn är Magnat Magnat vill studera till polis. Och är så bra på fotboll att han just erbjudits kontrakt med en riktig fotbollsklubb. Han visar rummet där uppe. Där familjen sover, de tre bröderna i sängen, föräldrarna på golvet. I ett hörn tronar familjens stolthet. En TV? Yes. Mm, my favorite is like news is star, star News. Star News. And it's color TV Även i slummen har livet förändrats. För fem år sedan installerades el. Och för ett och ett halvt år sedan kranar med vatten och allmänna toaletter. Och även om familjen Bhattacharya har väldigt lite så är de samtidigt en familj. Bara en pinne från att ta sig upp i Indiens snabbt växande lägre medelklass. Som har råd med tv och väspa, kylskåp och utbildning för barnen. Medelklassen uppskattas ofta till 250 miljoner människor. Men gapet mellan den övre och lägre medelklassen är stort- inte bara i pengar utan i en överbefolkad stad som Kolkata, även i vilken yta man har tillgång till. Det Ja, ah, Jag åker för att träffa Mitryon Joy Mohanti, professor på Indian Institute of Management, ett av Indiens absoluta toppuniversitet. Det är väldigt vi promenerar genom campus klinis rena park där det växer gula näckrosor i gröna dammar. Där odlas det fisk för att hålla myggen borta. I sin kraglösa bomullsskjorta och med tygväskan över axeln så förkroppsligar professor Mohanty en typisk Kalkutta-intellektuell. Så oh, studenter, lots of money. Så det är by the way a student är komedy. Men this is nice. And they are currently paying. Uh, ah miljon rupees. Hmm? För two years. A million rupees for two years. Yes. Oh, wow. Avgifterna på IIM ligger på hisnande en miljon rupier. Cirka 140 0 kronor för två år. Jag har tillbringat två timmar åt att ta mig hit med buss, tunnelbana och taxi genom megastaden så dörer och misser och kan inte låta bli att fråga hur man som välbärgad hanterar sin vardag because you go into a place like this and everything is nice and calm and clean and then you go outside in the street and people are really in a very bad condition sometimes oh, absolutely how do you handle your everyday life Well, uh, one thing is that Sort of keep getting reminded because you see it every day But obviously one doesn't think about it all the time man vänjer sig även om man ser det varje dag säger mohanty men det blir allt tydligare att den nya rika medelklassen löst dilemmat genom att avskärma sig i nybyggda stadsdelar och gated communities And then you leave that complex in a kind of second i sina luftkonditionerade bilar åker de till sina luftkonditionerade och moderna kontor och sen hem igen. Det gör att de i realiteten stänger ute. Det är inte lika trevliga indien, säger Mohanty. Samtidigt så finns det en stor medvetenhet om att klyftorna växer, och att det bara är ungefär 15 procent av miljardbefolkningen som får del av det nya välståndet. Därför talar alla idag, från finansvärlden till politiker, om inkluderande tillväxt. So when politicians stand up and start talking about inclusive growth. You know that On the När politikerna ställer sig upp och börjar tala om inkluderande tillväxt- då vet man att det rör sig nere på marken, säger professor Mohanty. Och det pågår ett reformarbete i Indien. En ny lag garanterar en person i varje familj på landsbygden- minst hundra dagars arbete varje år. Och diskussioner förs också om att varje familj ska garanteras en viss nivå av mat- så grunden för en välfärdsstat håller på att läggas, säger Mohanty. Problemet är att lagarna inte implementeras, något som lett till ett utbrett missnöje. Ett av de tydligaste uttrycken för hur människor och stambefolkningen på landsbygden blivit de stora förlorarna i Indiens blomstrande ekonomi är naxaliterna den väpnade maoistiska grillan som skapar svarta rubriker i Kolkatas dagstidningar med attacker mot polisstationer och politiker. Mohan till säger att oavsett vad man tycker om dem så är de ett resultat av en förvriden tillväxt. Det is a pressure from below to say att this här kind of thing will not work. So when it comes to acquiring land for industrialisation it has changed the nature of the debate. When it comes to acquiring mineral rights to, for, for exploitation, it has changed Den stora utmaningen nu för den indiska demokratin är att visa att den klarar att leverera mer av jämlikhet och resultat säger han avslutningsvis. Really can we, I think the can India use democracy to make public services more accountable And Medan ojämlikheten i Indien med jämna mellanrum exploderar i våld och protester- är det samtidigt påtagligt hur fördragsamma många människor är med sin lott- eller snarare sin nitlott i livet. Enda gången chabna blir upprörd under intervjun i Bastin i Kaligat- är när tolken föreslår att familjen kanske har 5000 ruper rupier att leva på i månaden. Nej, nej, nu jobbar ju inte min son- så mer än 4 000 drar vi inte in på tre vuxna. Det är 570 kronor. Men gör det dig inte arg? Tycker du inte det är orättvist, frågar jag. Jag jobbade nyligen i ett stort fint hus. Mannen hade företag i Amerika och Bombay, berättar jobna. Jag är inte av sjuk säger hon. Jag har accepterat att ge fattig. Och det enda jag önskar är att mina barn ska få en bättre framtid säger Shabna. Men så tillägger hon. I we have to think about, na, we think about what the boy will be, what a big man he will be. She's a typical Indian mother. She said I don't bother thinking about so much, but the son, he observes, yes, there is a difference. Sist hade vi talat Ken Rangita Biswas som översatte att Shabna Bhattacharya själv inte tänker så mycket på de stora inkomstskillnaderna i Indien, men att hennes son ofta noterar orättvisor. Konflikts Ira Malik var det som besökte slumbostäderna i Kolkatta, tidigare Kalkatta. Harvard-professorn i ekonomi, Ken Rogoff, som vi tidigare hört, ja, han menar att Indien har enorma utmaningar när det gäller fattigdom och ojämlikhet trots en relativt stadig tillväxt. Well, India är ett väldigt tough exempel, because även om det har growing well de senaste åren, years, har det bara grunden in India. i Indien. Uh, you know, you just can't imagine going out to Rajasthan and some of the poorer regions there, the the kind of uh, poverty you see. And yes, they've had this boom in the internet and outsourcing and medical tourism, and there are parts of India which are doing very, very well. But you know, I would I would think of India as a country with perhaps you know close to 1.3 billion people, and maybe if. Uh, Few of them are thriving, but a lot left I den enorma nationen Indien med sina 1,3 miljarder invånare lever ett par hundra miljoner ett mycket bättre liv. Men många, många släpar efter och det kommer att leda till väldiga spänningar framöver, tror den före chefsekonomen vid internationella valutafonden Ken Rogoff. Men forskaren Andy Sumner, han ser också ljus i det indiska mörkret. There's interesting things happening in India, I think, because over the last five years, there's been enormous movements towards uh, thinking much more about equity and redistribution. Um, and now you see, in, in this coming year, and the current financial year, social expenditure in India is set to rise about 20%. And I think, I think the issue there was the poor being left behind became very much an election issue about six or seven years ago. Satsningarna på fattiga och socialt utsatta har ökat ordentligt i Indien säger Andy Samner och menar det är en tendens att ojämlikhet och fattigdom faktiskt är något som folk bryr sig om när de går till val i Indien. Och när det gäller intressanta fördelningspolitiska satsningar och arbete mot ojämlikhet ja då framhåller både Samner och Rogoff som vi hört idag. En annan jättelik tillväxtnation, Brasilien. Landet har genom olika välfärdsprogram lyft miljoner människor ur fattigdom. Visserligen finns många utmaningar kvar för den nyvalda presidenten Gilma Josefi. Men hon har ett starkt stöd för att fortsätta de framgångsrika bidragsprogrammen som inrättades av föregångaren Lula da Silva. Det mest kända exemplet är Bolsa Familia som ger familjer ekonomisk hjälp mot att de låter sina barn gå i skolan. Genom den stadigt växande ekonomin och uppbyggnaden av ett omfattande välfärdssystem så har en ny medelklass bildats. Numera tillhör över hälften av Brasiliens medborgare klass C på en skala från rika A till utfattiga F. Ekonomin växer ohämmat vidare eftersom den nya medelklassen konsumerar och konsumerar. Men är historien om Brasilien enbart en solskenshistoria. Netvirtua prometer mega e entrega. E é banda larga que já vem com telefone. Por isso internet Mille, 3 100 49,90. Bredband, kabel-tv, asiatiska småbilar, kylskåp och matberedare. Reklamen på brasiliansk tv riktar sig numera uteslutande till klass C hemma i vardagsrumsofforna. Brasilien delar in sin befolkning på en skala från A till F beroende på hur mycket pengar de har i plånboken. Och idag har klass C växt till hundra miljoner människor, över hälften av landets befolkning. Denna nya, lägre medelklass kategoriseras av att de just fått lite pengar över när det nödvändigaste är betalt- och företagen tävlar om deras uppmärksamhet. Politikerna lika så. En av alla politiska reklamfilmer som gick på tv innan valet i höstas poängterade att välfärdsprogrammet Bolsa Familia är den främsta anledningen till att miljoner brasilianare fått det bättre under åren med vänsterpresidenten Lula da Silva. Hans efterträdare Dilma Josefi som vann valet har utvidgat Bolsa Familia. Och programmet omfattar idag 12 miljoner fattiga familjer. De får ekonomisk hjälp från staten mot att de skickar barnen till skolan. Men bidragen är inte okontroversiella. För några månader sedan satt jag på en skrotfärdig buss längs kusten i Salvador i nordöstra Brasilien. På ena sidan ligger stranden- även om man knappt ser sanden- under alla parasoll och stekande solbadare. På andra sidan passerar kåkstad efter kåkstad- utanför bussfönstret. En massa hus som klättrar ovanpå varandra. Salvador är en av Brasiliens fattigaste städer- men samtidigt ett besöksmål för tusentals europeer- amerikanare och rika brasilianare som kommer dit varje år. Bussen är full av turister som jag själv- som ska till Salvadors rika stadsdel, Barra. Där hyrde jag ett rum under några veckor hos Nobia Trabuco- som bor högst upp i ett vackert gult stenhus med stora fönster. Hallå? Hallå, Nobia? Oj. Eh, Fala låten. Oh, Låtten. Jag känner inte min röst. Hur länge? Nobia Trabuco känner knappt igen min röst när jag ringer. Det var ett tag sedan vi såg sist. Nobia är en sån där kvinna som arbetar med allt och inget på samma gång. Hon handlar med fastigheter, hyr ut rum till studenter och säljer kinesiska importvaror. Jag ringer för att fråga om hon känner någon i Salvador som får bidrag genom Bolsa Familia-programmet och som jag kan ringa upp och intervjua. Ah, Bolsa Familia är en komplikation. Jag har jobbat med honom när jag i Ah, ja? Bolsa-familja, jag arbetade ju med det ett tag hos borgmästaren, säger Nubia. Jag frågar vad hon tycker om det. Det är mycket korruption i Bolsafamiljen. Jag föredrar att det är mat dämpar åtminstone hungen bland de fattiga. Och det är ju bra, säger Nubia. Även om systemet är korrumperat. Nobia tycker att staten borde ställa fler motkrav. Nu är det ju som en almosa och det gör att folk förslappas och slutar arbeta, säger hon. aproveitar de alguma mm. maneira as pessoas e eles teriam que contribuir para o estado para poder receber esse dinheiro e não como uma esmola, entendeu? E quando eles recebem como esmola, eles que aquilo é como se fosse um a não querer Nobias åsikt har jag hört flera gånger för. Från många brasilianer i den övre medelklassen. De som tillhör kategori B på den alfabetiska inkomstskalan. Lärare, akademiker, journalister, poliser och många andra som anser att de finansierar kalaset. Klass C och D köper tv, kylskåp och köksapparater för våra skattepengar. Hävdar kategori B allt mer högljutt i Brasilien. Och Nobia, hon stämmer in i klagokören. De fattiga idag som får bolsafamiljen, de har kylskåp och tv. Lula var helt enkelt en toppen president för underklassen, säger Nobetra Boko. Men vi på mitten, vi har blivit fattigare. Man blir inte direkt nöjd när man kollar i plånboken. Sen frågar jag igen om hon känner någon som får bidrag från bolsa -familja. Och Nubia muttrar att det blir enkelt att hitta någon. Nästan hela landet får ju bidrag nu för tiden. Hon ropar efter sina hembiträden. Senare på kvällen ringer jag upp Hakel Francisca- hon har precis kommit hem från Nobia. tv står på i bakgrunden. Det är lokalnyheterna som rullar. kell verkar inte så värst sugen på att prata om Bolsa-familja. Pengarna hjälper mig att betala räkningarna och ge mig mat på bordet, säger de bara. Det fungerar bra. Jag hjälper mig att resulera mina saker, alimentation, social, sociala, energi, ägare. Jag frågar Hakell hur hennes liv har förändrats under tiden med Lula som president. Är hon en av alla de som lyckats klättra i det alfabetiska systemet under de senaste åren? Ja, liten regering Lula var bra. Jag tror att det var många saker bra. En kommunad Dilma också har tillräckligt för vår familj. Jag tänker inte att jag inte Lolas regering gjorde mycket bra och Gilma kommer också bli en bra president. Hon har ju börjat med att höja bidragen i Bolsa Familia, säger Hackell, Så jag har inte mycket att klaga på. Då berättar jag vad hennes arbetsgivare Nobia säger- om att Bolsa familja har blivit en almosa som förslappar de fattiga. Att de har slutat arbeta och bara lever på bidrag. Det blir tyst i luren en lång stund- men sen briste de Hakel francisca já nem tem nem eu que eu nada tá tudo a mesma coisa desde quando eu entendo como gente que é isso aí mesmo se você não trabalhar você não come você não vive você não faz nada tá a classe pobre que não tem condições de fazer uma faculdade de fazer um curso caro entendeu só vive no brasil só vive no mundo hoje tem dinheiro quem já nasce com dinheiro ou tem que trabalhar ralar muito jag förstår mig inte på ekonomi, men en sak vet jag. Om jag inte arbetar så kan jag inte äta, inte leva, inte göra någonting alls. Vi fattiga har inte råd att gå på universitetet, vi kan inte utbilda oss. För att bli rik måste du födas rik, säger Hakell, som är glad så länge hennes dotter kan gå i skolan. Sen har hon inte tid att prata med mig mer. Hon håller på att göra fruktsalad som hon säljer på gatan utanför huset. Det ger lite extra pengar utöver jobbet och bidraget från Bolsa Familja, säger Hakel Francisca. Jag en salada i fruta. En fruta? Ja, för att sälja. För att inte ha från Bolsa Familja. Det var Hagel Francisca som intervjuades av konfliktslotten Colin i Brasilien. Dubbelarbetande hembiträdet Hagel Francisca. Du alltså ut sin ringa inkomst med att sälja frukt på gatan. Precis som Mohammed Bouazizi. Tunisien som tände eld på sig själv. Så småningom Tunisien också och flera andra länder. Men Hagel Francisca har i alla fall till skillnad från Mohammed Basisi fler jobb- och ekonomisk hjälp från staten- så världen blir faktiskt bättre också- säger IMFs tidigare chefsekonom. Well, well, let's step back. I mean, basically it's been very good- because you had China and India- where everyone lived in total poverty. And now hundreds of millions of people have been lifted out- and there's hope among the others- that they might be able to join them. Things Så om vi så här avslutningsvis höjer blicken, säger Ken Rogoff, som förundar av dagens konflikt, om växande ojämlikhet. Ja, då har faktiskt hundratals miljoner människor lyfts ur den värsta fattigdomen i Indien och Kina. Och Nu är den stora utmaningen hur fortsatt tillväxt kan ske utan ökande ojämlikhet, miljömässig katastrof och social oro, menar Rogoff. Och rundar slutligen av med en liten fundering. If we come back and look at this hundreds of years from now, I wonder what people will think of how a human society att evolve to try to get a balance here between the creativity of capitalism and its cruelty in a way of how it treats winners and losers. Säg om vi kom tillbaka om så där hundratals år hur har mänskligheten då gjort för att balansera den globala kapitalismens kreativa skapande och välfärdsskapande förmåga och dess samtidiga destruktiva grymma sida som delat oss vi medborgare här i världen i vinnare och förlorare avslutar Kenneth Rogoff. Professor i ekonomi vid Harvard universitetet i USA och tidigare alltså chefsekonom på internationella valutafonden. Ja, ett passande avslut på dagens konflikt som idag alltså handlat om den växande ekonomiska ojämlikhetens många utmaningar. Men det tar inga hundratals år utan bara en vecka faktiskt tills konflikt är tillbaka. Men tills dess kan ni på vår hemsida sverigesradio.se-p1-konflikt- Ta del av mer material och länkar och också hitta till vårt nya utbud i poddradion där det snart, senare idag, kommer att ligga en längre intervju med valutafondschefen, den tidigare chefsekonomen på valutafonden Kenneth Rogoff bland annat. och Producent idag det var Ira Malik och tekniker var Fanny Högberg. Jag, jag heter Mikael Olsson.